واتقوانا بعزم الأبات واتقوانا بعزم الأبات آه, آه, آه, آه من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من سرامى وملاه ورا... من, من شرور ينفسنا ومن سيئات أمالنا من يحدي الله فلا مدن له ومن يضل فلا هادي له Ašhedu ena ilaha illa Allah Ašhedu ena Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kala rabbuna fi kitabihi kareem A da'udu billahi minas shaitanirajim Ya eyyuhal ladhina amanu taku Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa entum muslimun Zahvala pripada gospodaru svetova, koga Allah subhanahu wa ta'ala napravi putu puti zaistai upočen, a koga ostavu za'budi neču monaci, nikoga koče ga napravi putu putiti Svjedoći im da drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanu Avatala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom, naš gospodar u svojoj promet od nizi kazao, ovi koji vjerujete, bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Nakon toga, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahvaljujemo Allahu Subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovno nas okupio na ovom bareć mjestu, da nastavimo sa izučavanjem njegovih Subhanahu wa ta'ala lijepih imena i značenja isti i savršenju osobina koji proizilaze iz tih Allahu Tebarek wa ta'ala lijepih imena. Vočera sa tobog od Oza Allahu Tebarek wa ta'ala govoriti o jednom novom imenu, koje je veliko veličanstveno, a to je ime As-Salaam. Ime koje je, znači u svakodnevnoj situaciji, odnosno svakodnevno ga izgovaramo prilikom susreta sa našom mračom nazivajući as salam znači As-Salaamu aliku, i isto tako znači u drugim, drugim situacijama. E, ono je jako bitno zato što nosi velike poruke, i ukazuje na ne, na veličanstvene stvari nas, što se tiče, znači kao robova Allah te barake wa ta'ala, u međusobnim našim kontaktima. Tako da inače, ovo ime znak, ono što proizilazi iz toga, to je naziv salama i pozdrav našeg muslimanskog, je znak koliko se volimo, koliko se cijenimo, koliko smo bliski, koliko smo udaljeni jedni od drugi, on onom trenutku, u onom momentu kada je nazivamo ili kada izbjegavamo da nazovemo taj selam jednim drugima, <tak> tako da u jeziku selam ima značenje selameta, spasa, sigurnosti. Ima isto tako značenje odricanje od nečega. O, poput znači, odricanja od negativnih svojstava ili mahana loših, loših osobina. Ibn Arabi maliki znači Rahimahullah je kazao za te Tebare Kvetala ima salameta. Odnosno da ima značenje salameta. Salameta, a to može ukazivati na dobar dobar govor. Odnosno može ukazivati na a, sigurnost koju daješ drugima, koju nudiš drugima. zati može imati a, isto tako značenje mira i spasa. Kako? dokaze je Kur'anskim a eto dela tevara koja kaže wa ibadur rahmanillazina yamshun ala al-ardi hawana Allahu bi znači robovi milosti Voga alatebarek vetalo pisjete robovi milosti su oni koji kada idu zemljom kako idu smireno smireno međutim tisti robovi po putna asi drugi se zijete svakodnevno u svijetu od džahiva, nezalica, ilaze na poteškoće, na vrijeđanja pa Allah te barek vatala nastavlja pa kaže وَاِدْلَحَا طَبَهُمُ عُلُّ جَهِلُونَ قَرُوا سَلَامًا A kada ih nezalice povrijede ili kada im se obrate na ružan način, oni samo kažu salam. I ova riječ ovdje salama je od salam, znači značenja oni ima kažu mir vama, odnosno ne pokušaju ni sa kojom riječom da povrijede njih, nego pokušaju da izbjegnu koliko su mogućnosti e, bilo koji vid vidi na nečega što će povrijediti suprotnu, suprotnu stranu. Tako da onaj koji ga vrijeđa, može očekivati potpunu sigurnost od vjernika kojom nije cilj da vrijeđa, nego je cilj da dostavi Allahovu, Tebare, Kevatala vjeru odnosno se ponaša na nekakav način kako to Allah te bareke o ta'ala od njega. Zatim Allah subhanahu wa je nazvao vječnu kuću Darus Darussalam, kuća spasa, kuća uživanja. Kad se kaže kuća spasa Darussalam, znači u jeziku govorimo, kuća spasa, kuća sigurnosti, spasa Džahremske vatre, sigurnosti od bilo kakve vrste bolesti nedalje belaja ta oneva znači toga tamo je potpuni smiraj mir spokojstvo lepota i vječno uživanje koje ćemo ako boda govorit u nastavku u naslovku našeg znači predavanja Allah subhanahu wa taala kaže lahum darus salam inda rabbi zei stanima pripada kuća spasa kod njihova gospodara darus salam kome istinskim pravim vjernicima pa kaže وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ A on je zaista njihov zaštitnik, zbog čega? بِمَا kanu, Zbog onih stvari koje su činili, koje su radili. Tako da se nećemo zavarati, niti pomisliti da se može doći do uspjeha i spasa. Ovaj salam je spas i uspjeh u vječnoj kući vlasku, u vječnom kuću koja je spas preko dijela. Dijela su osnova, na osnovu kojih gospodar to se smilje svojom robu. I zato ovdje, znači, kada Allah Žalšaom kaže Lahum darus salam, zaista oni imaju kuću spasa, uživanja, zbog čega, govoreći da je on njihov zaštitnik zbog onoga što su učinili i radili na Dunjaluku. To je znači sebe da ti pripadne kuća spasa i da bude spašen džahenevske vatre, a da uđeš u kuću uživanja i rahatnika. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَرِ السَّلَامِ Zaista Allah taj koji poziva i doziva čovječanstvo, gdje? Poziva u kuću spasa, u kuću mira, u kuću sigurnosti. Sve ove znači, e, e, značenja koje smo napomenuli jeziku ovdje obuhvataju. I kuća spasa, i kuća sigurnosti, i kuća mira, kuća rahatluka, kuća uživanja. Allah tebala i kao ta'ala u kuću poziva robove. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala jehdi me ješao ila siratim mustaqim a on je taj koji upućuje koga on subhanahu wa ta'ala hoće. On je taj koji upućuje i daje uputu. Znači nisu ljudi, nisu poslanici. Poslanici imaju drugu vrstu upute, a to je dostavljanja i upućivanja u smislu Allah te wa ta'ala traža da vas to je to. Ja sam me Allah poslanik, znači slijedite me. I nudi, znači ajete, znakove, hadisa i govor. A uputa ona koja dolazi prava, istinska uputa je gospodara svjetova. Jer poslanik niti čevječanstvo ne može uputiti nekoga koga voliš, što ti želiš, znači da neko bude upućen, nego te Allah tebare, je taj, taj koji upuće. Ali mi smo ti koji ukazujemo, ukazujemo na pravi put. Zatim Allah tebare, taj, kaže ala U ovom, hajte pogledajte značenje. Allah što kaže, i spas neka je nad onima koji slijede uputu. Vassalam, ovaj znači jezičko značenje, sigurnost, i spas, i uspje, tjena, nad da bude? Na onim koji slijede uputu. Što znači? A je, bit biće spašen i bit sačuvani, uspjeće na ahiretu ko? oni koji slede uputu a šta je uputa uputa je Kur'an i sunnet poslanika sallallahu samo takvi će doći ući u kuću u večnu kuću koja se zove znači Darus salam kuća uživanja mira spasa samo će oni koji slede uputu zaslužiti da gospodar sveta se svili takvima i da ih uvede u večnu kuću errazi <hums> je kazao da je i koristan dobar govor nazvan salamom. I isti je dokaz kao na početku, kada ih, znači, ne znali susretnu, kada im se obrate, kada ih vrijeđaju, kada ih prozivaju, oni samo kažu karu selama. Kažu pozitivan, lijep govor, znači to je koristan, lijep govor, da od kojeg ima samo fajda, nema šteti, znači ima samo korist, takav govor, oni, znači, uzvraćaju na vrijeđanja, na prozivke, ovo što mi znači, svakodajno doživljamo i u poslu i u čitavom svijetu. Međutim, ovaj selam nije u svakoj situaciji. Ima nekada, znači kada je ratni period, a kada ne prijete ne pada, nećemo osjetiti džame i govoriti selam, selam, selam, selam, <laughs> kada... znači, evo, <laughs> ko što su radili, ne, tada, ima, znači, drugi imaju uh, uvjeti, znači, ponašanje u takim takvim, takvim situacija. On se, uh, znači, čisto misli na one koji te provociraju, i na ružan način ti se obraćaju da idi na lijep način prema njima postupiš željeći da jala te bare kvetala uputi tvojim postupkom da uvide u tvojom postupku znači primen to sve vjeri veličine ove vjeri na vjeraci znači da svako pojedinca da dostoji da e, pridobije te one o o osobe koje su na stranputici na pravi put svojim vjerim ponašavoj međutim vratno ratna situacija je drugačija od ovakvu kao što mi danas danas živimo Zato kada mi kažemo As-salamu alaikum, nema ljepših pozdrava i nema, znači, boljeg garanta i sigurnosti koju može neko nekome pomti kao što Allah te barekve tada spusti ovaj salam znači, na čevječanstvo, da se tako pozdravljaju. Pa upozdravljaju, znači u islamu. Kada kažeš As-salamu alaikum, tražiš, odnosno želiš mu kazati, siguran si u potpunost odme nećeš nikakvu štetu niti zlođmene osjetiti. Tomu garantuje svojim instalon. Sa koliko je kodna svijest kada kaže se, selam alejk, poi zaledža tamo radinu no, što gospodar se to nije zadovolja. Stvarno znači ispravan zvać znači, selam alejk, ti mu garantuješ sigurnost, potvrđuješ mu da neće osjetiti nikada od tebe ništa loše. S druge strane, doviš Allahu te bareketovala da spusti smira i mir, spokojstvo Uh, znači mir na toginsana kojih sti su su odnosne mana znači, pa što je ono često značenje i to nije samo tako A ovamo, znači, da s jednom drugom ogovaraš, vrijeđaš, suješ, uh, spletkariš, sve on ono ružne osobine, dala tebareka, sačuva takvi. Musliman je onaj koji ovo, znači, zaista shvati, razumije i na osnovu toga širi taj salam. A vidjet ću, znači, što je poslanik sa Allaho alijih veseleme kazao. Koliko se puta spominje ovo Allaho tebareka, ima u Kor'anu? As-salam Allaho tebareka, ime spominje se samo jedan put u Kor'anu eto sorry hašr jer su so prošli put na da ćemo ako koboda nastaviti govoriti uh, o Allahu te bareku ve tala i mejmel me kao sino razvom ajatu Allah subhanahu teva kaže Allahu illa hu wel malikul uh, on Allah tebareku ve tala jedan pored kojeg istinsk znači drugog istinskog boga nema eli al melik alaz prošli put je melik El Kudus, prošli pustom pojasno, Es Salam. Treće ime koje spominje, Es Salam. Znači, ovdje jedino, znači, mjesto u Kur'an gdje se spominje, spominje ovo Allahovog Tebare Kevetara ime jeste na ovom, ovom mjestu. Iz ovog Allahovog Tebare Kevetara imena Es Salam izvedeno je jedno drugo veličanstvo ime. A koje? El Islam. Allah t'baraka ve teala, možete koliko je značevrijedno značenje toga imena da je Allah, Gospodar svjetova, nazvao svoju najljepšu vjeru, najodabraniju vjeru, najplemenitiju vjeru, najispravniju vjeru, protokojne prija Gospodar svjetova drugu vjeru osim El-Islama, Osim Islama. To je najbolja vjera, znači koju Gospodar svjetova prihvata i jedina ispravna vjera kod Gospodara svjetova, Islam. Allah subhanahu wa taala kaže inna din indallahi Zaista jedina ispravna vjera kod gospodara svjetova islam. U drugom ayetu gospodar svijeta kaže ona yabtaru ghayr alislam wa dinam falyuqbal min wa fil akhirati min al -hasilin. Ko bude tražio i žudio za nekom drugom vjerom mimo islama ta vjera mu neće biti prihvaćena kod kada vagate barek eta. I on će na sudnjem danu biti od onih su izgubili, koji su propali, koji neće imati nikakve nade za uspjeh. Svi onih koji slijedi drugu vjeru mimo Islama, ovo znači je poruka da neće uspjeti, a onaj koji žele da se spasi, da uđe u kuću spasa, kuću uživanja, rahat luka jeste put, put Islama. Da se prihvatim sam da se radi po Islamu, po propisima sa kojima je došao poslanik od uzvišeno gospodara svjetova. Značenje kada se odnosi na Uzvišenog Allaha, znači Eseram, što su učenjaci kazali kakvo je to značenje e, kada se odnosi na Allaha Subhanahu Atala. Vidjeli smo u jeziku kakva značenja ima, međutim kada se odnosi na Allaha e, Subhanahu Atala ima posebne, posebne značenje. Ibn Qesir Rahim Avullah u svom tefsiru spominje i pojašnja Allaho Tebareke ve Tala ime Selam pa kaže to jest da je bez ikakve mahane, bez ikakve mahane potpunog savršenstva u svom bitu, zatu, u svojim atributima i u svojim dijelima. Znači, potpuno savršenstvo gospodaru svjetova pripada u čemu? U njegovom bitu, zatu, u njegovim atributima, svim svojstvima i u njegovim radnjama, u njegovim dijelima, u njegovom stvaranju. Znači, kada se okriješ, pogleda sve što je gospodara stvorio, ukazuje i na savršenstvo gospodara svjetova. Nikako, znači, ta, to, to svojstvo, ta osobina ne opućuje na majkavost, nego na savršenstvo. Drugi, znači, Al-Alusi, r.a. m.a. u summa tefsiru, kada je pojašnjavao Allah v.a. ime s kazao je da je on s-b.a. čist od svojstva, znači, nedostatka i mahanja. I treći govor koji ćemo spomenuti jeste Bejheke Rahimahullah kada je komentarisao i govorio, kaže Selam je onaj koji je siguran od svakog nedostatka i čisto svake mahane i kaže ovo svojstvo, ovakav znači svojstva, toliko u svom gospodaru svjetova njegovom uzvišnom biću. Međutim, mislo tako spomenuje da ima značenje, Nacije koji su pokšale da pojase ime selam da ima značenje da je Allah te barekov tara taj koji daje sigurnost vjernicima, sigurnost vjernic svadanjaku na ahiretu i da će ih na ahiretu od kazne, od kazne. Znači, vidimo da ono jezičko značenje dolazi i ovdje sigurnost na ahiretu od kazne. Allah te barekov tara znači ma posebno poseban vid paži je prema vjerenicima da će ih sačuvati i na Dunjalku i na Ahiretu, a na Ahiretu posljednju znači kazne, kazne u vatri. <hums> što vidimo da iz navedenog se može kazati da imaju četiri poznata značenja po pitanju kada se odnosi na Allaha debar-reki ime Selam. Prvo znači koji je čisto svih nedostataka i svih mahana, drugo onaj koji će nazvati Selam svojim robovima i to je nešto što je veličanstveno i veliko što ćemo govoriti da će Gospodar Svjetova nazvati slovnicima dženneta salam. Završite? Dalas mi jednim drugim nazivama u džennetu bera salaam počesti učni od njih od slovnika da će Gospodar Svjetova će se pojaviti i nazvati salam slovnicima dženneta. Allah subhanahu wa kaže salamun qawlami rabbir rahim. I selam će biti govor gospodara milostivog. Selam će biti govor gospodara, milostivog kom je? Robojima svojim u ženetu, kako bi nabas radi Allahno tumači, tumači ovaj ajd koji ćemo poslije spomenuti. Treće je značenje, onaj koji je čist od bilo kojeg vida nepravde prema svojim robovima. Znači mi smo sigurni, alhamdulillah, i ne sumnjamo u da gospodar svjetova čini nepravd prema svojim robovima. Nijukom slučaju. I zaviste te sigurnosti, te ljepote, te garancije, uh, da gospodar se tvoje ne čini nikakvu nepravdu prema svojim robojima. Što znači ono kako uradiš i učiniš, tako ćeš i biti. E, nagrađaj na hiretu. Dakle, danas ljudi se trudi, da puno radi, znači u firmi u nekom drugom mjestu da se dodvore vlasniku ili nekom e, u čijem su posjedu. Međutim, što se dešava? Koliko god se trudio i radio, vlasnik ne vdi, niti plaća koliko danas u firmi, znači, e, radnici rade po, znači, po godinu i dvije, nema plate. Nema znači nagrade za taj rad i trud dok god gospodara svetova nema toga. Gospodar svetova će nagraditi svakog trudbe, trudbenika za svaku sitnicu koju učini, svaki trun dobro će vidjeti. Imaće ga na sudnjem danu, a isto tako svaki trud elako trud loše isto tako će vidjeti imaće na sudnjem na sudjevdan. I četvrta Uh, četko znači onaj koji čuva svoje robove i čini ih sigurnim. I to ću vidjeti kako Allah tebareka wa čuva svoje robove na dunjarku, a kako će ih učiniti sigurnim na ahiretu. Jedan od vidova ovog pojaštjenja jeste hadis poslanika alaih salatu wasalam koji bilježi ima muslim, a koji hadis uci gdje kaže Allah tebareka wa ta'la o Muhammede. I ovaj hadis nam jako bitan, poslom današoj situaciji. Kaže o Muhammede, Dao sam ti da tvoj umet neće biti uništen općnom glađu. Neće umet biti uništen znači, od neimaštine, od glade. Zatim kaže i drugu usigurnost koju je dao, da neće tvoj umet biti uništen od strane neprijatelja. Pa kaže, makar se svi neprijatelji svijeta, sa svih krajeva svijeta ujedinili, da unište umet poslanika Muhammeda. Garancija od gospodara svjetova za umet Muhammeda da neće biti uništen niti glažu, niti od strane neprijatelja umeta. Ali kaže poslanik, odnosno Salate Barekvetala u nastavku hadisa, pa kaže, Ipak tvoj umet, pripadnici tvog umeta, će se međusobno uništavati i porobljavati, Allah odbara. Znači, nije danas takva situacija. Šta se u Libiji čini? Šta se dešava u Egiptu? Šta se dešava znači, u islamskim način, u osimalskim zemljama? Šta se dešava kroz istoriju Islama, kada su dešavao da imaju postoje dvije vlasti, dva hilafeta? Jedan na jednom kraju držaja, drugi na drugom. Jedan šalje vojsku protiv drugih, drugi... Svi kažu Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, la ilaha. U Afganistanu što se dešavalo posle rata sa Sovjetima? Da su jedni protiv drugih, znači se obijali. Sve ovo ono što je gospodar svetova obećao, a poslanik Salasalena go vijestio da će biti. Međutim, neprijatelji slava nikada neće moći uništiti umet poslanikama Islam Salasalena. I to je garancija. Niti će umjeti umrijeti, umrijeti od vlade. I ovaj hadis kako smo kazali, biljež imam, imam muslim. Što znači potvrđuje četvrtu tačku koju smo, ona je spomenilo značenja da je Allah Tebare Kvetala taj koji čuva svoje robove, čini ih im sigurnim. Šta su plodovi spoznaju od veličanstvenog Allahovog Tebare Kvetala imena? Es salam Šta proizilazi iz svih ovih značanja koje smo kazali? Jedno od tih bodova jeste da je Allah te barek vjetala, znači sačuvan i čist od bilo koje vrste manjkavosti i mahani. Pogledajte kako je to razi spomenuo, odnosno kako je razgoj između el-kudus, je smo ovo spomenuo o el-kudus da ima, el-kudus je selam, pa kaže razi u slom tefsiru, el-kudus Nači ukazuje da je Allah tebarekve ta'ala čist svih mahajna u prošlosti i sadašnjosti. A es-salam, da je sačuvan toga u budućnosti. Allah Ti danas možeš biti, jel, onaj, da kažem Maša, super, stv. sutra niko ne garanti, zato nekako će se izmijeniti, šta se desilo. Do gospodar svjeto, jel, pod čisto toga. Znači, za prošlost i sadašnjost, a es-salam, da je sačuvan toga u budućnosti svih ti majkavi, majkavi osobina, neka uzviši saj naš gospodar Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatim, ko upozna ova Allaho Tebareke wa ime selam i značaj koje smo kazali u jeziku, i značaj koje smo kazali kada se odnosi na Allaho Tebareke da je on Subhanahu wa ta'ala taj koji te čuva, koji pazi. Zato treba tražiti od njega. Od njega se dolazi, spas i sigurnost, dvije stvari. Prva stvar, se lamet i sigurnost u našim tijelima, našim izgledima, to jest u našem zdravlju. Jer on taj koji ti daje zdravlje i od njega se traži traži zdravlje da te sačuva nedača, problema, znači bilo čega što ti čini po u životu. I to je jedna vrsta, znači, koju alat te bare kvetala može da ti dadne, odnosno da te učini sigurnim od toga. S druge strane što jako bitnije od toga, jeste ono što je nutrina naša, a to je ima, a to je vjera u Allaha, te da te Allah subhanahu wa ta ta'ala sačuva, treba zoviti i tražiti od njega, da te sačuva čega? Kufra, nevjerstva i svi njegovi vrsta. Da te sačuva širka, mnogo boštva, svih, znači, njegovi vrsta, licemjerstva, nifaka, svih ti vrsta, da te sačuva novotarije u vjeri, da te sačuva bilo kakvog vida griješenja. Jer on je taj Subhanahu Atala koji te čini, znači sigurnim, da si siguran od tih takvih loših postupaka. I to je jako bitno da se traži gospodara svjetova. A ovo ime, Eselam, upućuje da je on taj koji te čini i štiti, i čini sigurnim od toga. Zato znači je spoznan gospodara, ono što proizilazi iz tog imena, da ovo shvatim što traži što jednu od gospodara svjetova je stvar. Nijetko bih Jer je on jedini koji ti može to učiniti, koji ti može to ulašati i koji te može začuvati, začuvati ovih loših i ružnih osobina. Zatim mala subhanova tala kada spominje i kada govori o svom imenu As-salam može se zaključiti koji spozna na Es-Salam, da je on Subhanahu Atala taj koji je učinio da Meleci nazovu Selam vjernicima prilikom uzimanja duši. To je jedna stvar. Druga stvar, znači spoznaje ovog imena što proizilazi iz značenja, da je Selam pozdrav stavnika džerneta. Treća stvar, da u džernetu će vjernici nazivati Selam Melecima, odnosno Meleci vjernicima, da će odgovarati jedni drugima, uzraćate na selam. Četvrta stvar, odnosno prije ovih, je kada bude s ulazlo u žene da će vjeriti sve za selam stavnicima ženeta priliko ulazka u ženet. I ona koja je najveća u svih stvari, da je gospodar svjetova, Allah subhanahu wa ta'ala taj koji će nazvati selam stavnicima, stavnicima ženeta. To se podo ispoznanje ovoga velikog, znači, lahovog Tebareke, wa ta'ala imena. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u نَشِكُرْ قُرْآنُ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَالْتَهِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ إيوتيتشي استاونيتشي جينتا او جينت الله سبحانه وتعالى كاجي إيوتيتشي كوي سورادلي دوبرا أديلا كوي سورادلي دوبرا أديلا اووتشي او Pa kaže Halidine fiha i bit će vječno u tom dženetu. Dozvolu on gospodara svjetova. U dženetu se ne može bez dozvolu gospodara svjetova. Dozvolu on gospodara svjetova i na kraju završava gospodara svjetova tahijatuhum fiha salam. I njihov pozdrav u dženetu će biti salam. Allahu Akbar. Vidjeli salama. Kolika je vrijednost. Da je Allah tebara koji je tala učinio taj salam, bude od pozdrava stavunika dženeta u dženetu. Zatim gospodari svjetova kaže, da'vahum fiha subhanaka Allahumme, wa tahijeduhum fiha salam. Njihova dova, njihova molba, će biti subhanaka Allahumme, gospodarni suzvišen, veličanstven, onda će kazati, tahijeduhum fiha salam. Njihovo pozdrav u dženetu će biti salam. Zati kaže, وَاَخِرُ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ihova zadnja dova će biti hvala Allahu gospodaru svjetova. Ibnu Kesir kada govori o značenju ovoga ajeta, spominje mišljenja učenjaka, ihovo neće način u skraćenoj verzi Ibnu Kesira nego u unoj verzi. Pa spominje govor od Ibnu Đuređa, Rahimahullah, da i kazao, kada stavnici žene toga da ju pticu da leti, znači iza ili pored njih, i kada pomisli, kada je poželi znači da ima, da jede, da okusi meso te ptice kaže, kazat će u tom trenutku znači to je njegova želja da da'vahum fiha njegova moliba dava, znači poziv traženeg gospodara svijeta, to je prvi dio ajeta će biti da on poželi tu pticu zatim će kazat subhaneka Allahum nek si uzvišeni velik gospodaru svjetova slavijen, neka si ti, to će biti riječ koja će prouzrokovati da je melek če doći sa tom istom pticom koji je ugledao znači koji je poželio da će mu je donijeti a kada mu daλεσe Melek tu pticu kaže tada da će biti wa tahiyyatum fiha salam nazvaće mu seva taj Melek, a on će odgovoriti njemu na selam zatim kada pojede tu pticu kazača wa akhiru da lahum anil hamdulillahi rabbil alamin izani reče biti hvala gospodaru svjetova nas svam taj komentar komentar aj Zatim Muqatil, isto tako kada je govorio o ovom ajetu, kaže kada poželi slavnici džaneta neku vrstu hrane, kada poželi to će znači biti da' Allahum fiha, poželi, kaza će subhanak Allahum, gospodo neka su i velik, kaj tada će mu doći deset hiljada posluge džanetske, sa deset znači, hiljada ovala, svaki će imati po jedan oval zlatni sa različitim vrstama hrane, kaže, od svake te vrste će uzeti i provati, jesno? Allah, -u. deset hiljada, to je i kram, znači, od Allah'a Vetala će biti počašćeni ugošćeni i ugošćeni slavnici džaneta. Zašto su isti slavnici džaneta i slavnic vatri? Nikada. Ovo će samo osjetiti doživjeti oni koji uđu u daru srana a molimo vada nas učini od <coughs> Zatim treća stvar jeste da gospodar svetova, kada uđu slavnici ženeta u ženet Allah subhanahu wa ta'la kaže selamum qawlemir rabbir rahim i govor će biti gospodara njima selam. Ibn Abbas kako smo kazali na početku tumače i kaže da će gospodar svjetova njih pozdraviti selamom. Imamo hadis od Ibn Maže koji biljež znači u svom koji je slab, međutim ovoj akida Ehre Suneta koji čvrsto vjeruju da će gospodar svijet ovaj nazvati Selam, nazvati Selam sa Onijicima, dženeta. A hadisa ima mnogo Ibnu Kajib, znači isto tako spominje puno tih predaja, ali ovo je jedna od oslovnih predaja, a glavni argument je znači govor Alaha Tebāreka wa ta'ala Kur'anski ajed. Ovaj hadis od Ibnu Mađi koji biljež prenosio od džabre radi da je poslanik sallahu alihi veseleme kazao Kaže, dok netlije gudu uživale u dženevskim blagostanjima, tada će kaže, obasjati veliki sjaj. Pa će početi svoje poglede prema gore i ugledaćih gospodara svjetova, koji će biti iznad njih. I tada će, tada će ih pozdraviti sa riječima, salamu alaikum. Pa kaže, to je značenje Kur'anskog ajta, gdje Allah što vam kaže salamu qawlem mir rabbir rahim i govor će biti gospodara prema njima salam, to je kaže, to značenje. Onda će, kaže, oni gledati njega koji je iza njih, a on će gledati njih i neće se osvrtati na bilo koju vrstu blagodati dženevskih koja vam kruži, Znači koliko ljepote rijeke, ljepote znači drveća, ljepote hurija, ljepote znači svih dženevskih uh, stvari koje Allah te barek vtala stvoji, sve će to zanemariti jer je najljepše što se može vidjeti i osjetiti u dženetu što je gledanje Allah te bareke dala I kaže neće poglede svoje skretati lijevo, desne samo će gledati gospodara svjetova, dok on subhanu wa tala naredi da se hijab spusti između njega i njih, ostaće njegova svjetlost i njegov, da riče nad njim blagoslov, i ostaće, kažu, tako takvom stanju. Zato Ibnu kaim kaže, kako mogu negirati najveću blagodat u dženetu, ko? Džehmije i ostalih koji kaže sa Allah tabare kao tala, neće moći vidjeti na ahiretu. A kaže, to je najveća blagodat. Da neki, neki la stavnika blagodastvunika dženneta, to je gledalj u ulice gospodara, gospodara Sveta. Moli vala su se uči od onih koji će gledati u ulice gospodara Sveta. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji isto tako bilježi muslim kaže: Zaista su stavnici dženneta nadahnuti slavljeniem i veličanjem alah te barekallahu taala kao što su nadahnuti šta? Udisanjem. Ataka na takav način će biti nadahnuti. Zato Allah završava ahiru davahum en ilhamdulillahi rabbil alemin. I njihova zadnja dova će biti hamd, zahvala Gospodaru Svjetova, pa kažemo u Fesiru, tumačimo toga, zašto? Zato kada vide znači, većinu tih blagodati koje Gospodar Svjetova daje njima, Oni će povećati zahvor, a kada počne povećati svoj zahvor, žena samo će im povećavati još više tih ljepota i blagodati u dženetu. Znači, dženet će biti kada uđeš onaka kakav jest. Ovo će stanoće da se ukrašava, stanoće gospodar svjetova da povećava, znači ljepote dženeta stavnicima dženeta. I nemaj badeta, znači truda više. Trudi ovdje. I zato u ovoj kući koja je jako prolazna i kratka, čovjek treba da se trudi za ovu vječnu kuću, da je zasluži, da gospodar svjetova mu je. Znači, dad ne, da bude oni koji će i naslijediti. U hadinsku kuciju, Ošedad i Ibn Ausar radi Allah se prinosi, da je poslanica Allahu alijih i vseleme rekao, da kaže Allah gospodar svjetovan, Tako mi moj ponosa Kunese gospoda. Neću spojiti ko svog groba Dva straha i dvije nade. Dva straha i dvije nade. Pa pogledajte ta dva straha i dvije nade kakve su. Pa kaže. Ako bude siguran od mene na dunjaluku Zadat mu strah na hirato. Koliko je danas oni koji su sigurni? i koji izazivaju Allahovo prokljestvo i ne ću, ako istinu govoriš, i ako je to istina, nek'o se desi to. Ko bude siguran na dunjaluku, osjetit će strah i bit u strahu na ahiretu. Ako bude na dunjaluku u strahu, bit siguran na ahiretu. Ko su ti? Oni koji su siguran na dunjaluku nisu vjernici, ali oni koji strahuju na dunjaluku, bit će sigurni na ahiretu, a to su iskreni vjernici. Jer vjernik obožava gospodara svjetova do zadnjeg izdisaje. Jer nije siguran. Nije siguran znači kako će okončiti, kako će završiti. I zato je ustrajan na ovoj vjeri, znači i sunnetu poslanika sallallahu alihi wa seleme do kraja. Znači uopšte sebi ne dozvoljava da jedan dan Allah obožava, jedan dan da ga ne obožava ne dozvoljava da propusti, znači, propise svakodnevne koje su obaveza stroga, a drugi dan da to, znači, da doknadi. Zašto? Zato što strahuje na Dunjaluku da u tom trenutku njegovog, znači, popuštanja ne zadesi ga da dođe melek smrti koji će mu udjeti duš u takvo stanje. Jer su stvorenja, na proživljenje u na sudnijem danu će biti u takvom stanju halu kakvom budu usmrčena onaj koji se usmrti na seždi, biće će na seždi, onaj koji se usmrti uz čašicu, biće će proživen uz čašicu, onaj koji se usmrti uz daljinski ovakav, znači gledajući kanale, bit će proživen na ta, znači koji znači nas osobina? A znači to koji bude proživen, koji go pučuje na hajr, koji govori hajr, koji je znači uvijek od koristi drugima, izgledo puto Allah Allaha bare keta taj suret sa Allahu alejhi ve selleme odlaskom u džamiju bude usmrčen ili povratkom iz džamije ili u kući kada čini neki he, znači takve situacija nikada nisu nikada takvi nisu isti pokutovi drugih, zato vjernik uvijek na oprezu i sebi ne dozvoljava da bude siguran na dunjalu po nego strahuje, je a zbog tog straha odala subhanallahu taala na dunjalu ko ima će sigurnost veliku na Treći protspoznaj ovih velikog imena Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoj selam, svoj spas na poslanike i Da i selam i znači suradu radunjalku i to imamo znači mnogo mnogo ajeta u Kur'anu koji ukazuju, ukazuju na to. Dok čega zbog njihovog velikog imana i velikog sabura na poteškoćama na koje su na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Zbog toga, znači, Allah te pare kvetala će im podariti veliku nagradu na Ahiretu, a na koji ima selam poseban poseban od njeh. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže Selamun ala nuhim file alemin. Neke selamna nuha u svim svjetovima. Koja je to počast? Koja je to veličina da gospodar svjetova nazove selam vjerovjesniku? I da mi učimo, znači da od čivječanstvo uči do sudnjega dana Kur'an spomenuje znači ovu veliku veliku znači stvar. S druge strane kaže selamun ala Ibrahim. Neke selam na koga na Ibrahim aleyhi selam. Tako na Musa, na Haruna, na sve vjerovjesnike, na sve vjerovjesnike koji su znači dolazili od Allah te bareke ve taala. Wa selamun alel Zatim pogledajte ovaj jedan primjer. Sufjan ibn Uyaina, znači poznat veliki alimu čenjak, koji koji kaže da čovjek može osjetiti najveću strah na tri različita mjesta. Prvo, znači, mjesto gdje će osjetiti najveću strah, jeste prilikom dolaska na svijet, prilikom rađanja. Dolazi iz nepoznatog, znači u nepoznatog. Značite te panike i tog straha prilikom znači, dolaska na ovaj svijet. Drugi veliki, znači, strah koji čovjek osjeća jeste prilikom čega, prilikom smrti, kaže zbog čega, zbog toga što će ugledati u tom trenutku bića koja smo nepoznata. To su melece. Znaš ste koji budu radili ružna djela. Kada im dođu, znači, strašnog izgleda melece, da im čupaju njihovu dušu, u kakvom će strahu biti. To je druga vrsta. I treća, znači, situacija u kojoj najveći stran čovjek može da osjeti, jeste prilikom proživljenja. Kada bude proživljen i kada stane na mahšar, na mjesto okupljanja i sakupljanja, kako on će u stanju biti tada? U kakvoj će biti panici? A gdje dolazi sigurnost? Kod daje sigurnost u tom trenutku? Ali kaže, nastavlja, alellate baalek vtala je počastio koga je jahim. Je spomine da je Sad Šuvan svi ove stvari, da Mu'allat barako tala podario sigurnost na svim ovim mjestima. Pa kaže Gospodar Sveta: "Wasalamu alayhi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'ath hayya." Ine kaže selam, spas, sigurnost, on sve što govori o značenju na koga na Jahju u onom trenutku kada je rođen, kada se rodi, kada bude znači umirao i kaže, ono ga trenutka kada bude proživljen i ono trenutka kada bude proživljen sve tri stvari kaže ovdje gospoda svetova okazuje da je sačuan da ga je sačuvao da mu je podario sigurnost tog velikog straha na ova tri velika mjesta na ova tri velika mjesta i zato Allah subhanahu wa taala će dati sigurnosti kome da će sigurnost vjerniku sa dvorica koja će biti u hladu sudjeg dana kada drugog hlada neće biti A gdje će biti čovečanstvo, gdje će biti ostali ljudi, bit u strahu. Neko će biti, znači, toliko u tolikom strahu, da će u svom sobstvenom znoju biti do članaka. Toliko će se preznajavati zbog teškoće tog dana. A nije siguran da li je džanat ili je džanat. Neko će biti, znači, do koljena, neko do pasa, neko do ramena, neko će se tušti, znači, u svom sobstvenom znoju. Na nas vlas, paharava tela na sačuva takvo stanje. Zatim kada dođu iza slanici gospodara svijeta da uzimaju dušu vjernicima nazvačem selam. Allah subhanahu wa taala kaže: "Elazina tatawaffahu malailatu tayyibin." Jeno ga trenutka kada dođu meleci da uzimaju dušu tayyibin, kome je dobrim, sretnim, plemenitim, iskrenim vjernicima Molah te ala, je kulune selam alejkum govorit će im neka je navas, spasi, mir, sigurnost, Allaha te tebara kvetana. Salamun alaikum, što znači da ćemo u tom trenutku odmadati do znanja radosnu vijest. Radosnu vijest, pa kaže Uduhu rulu dženne tebima kuntum ta'melun. Radosna vijest, uđite u džennec Bogu onoga što ste činili radno od I to vijenik, iskrenji vijenik, kada je na samrti, ugleda i dobije ovakve bušre. Rado se vijesti od meleka koji dolazi. Nazivaju selam sigurnost muljevaju znači u srce da ono što ga očekuje daleko bolje od onoga što ostavlja. Što ostavlja? I nema tuge, nema žalosti za onim što ostavljaš, nego se raduje onome što te očekuje koji gospodara svjetova kojeg se obožavao, kojeg si volio, kojeg se cijenio, kojeg se poštovao i njegovog poslanika znači u potpunosti, u potpunosti sljenio. Zatim gospoda Svjetova kaže Selamun alaikum bima sabertum fe, fe njihme uqbed dar Merec će kazati kada budu, znači, ulazili u džennet neke selam na, nad vama od te tebareke v.t. bima sabertum zbog onoga što ste saburali na Dunja Alupu. A bebi, danas vjero nije lako, znači, isprovoditi, nije lako praktikovati, nije lako živjeti po vjeri. Teškoća. I zato je to sabur na tome. Sabur ima, imamo znači vrste sabura. Sabur na Allahovim poklonac na na na pokonosti, znači, na dobrim djelima, na Allahovim te bareke vetala naredbama. To je jedna vrsta sabura. Sabur na Allahovim te bareke vetala zavrenama. Ljudi koji su se odali strastima i koji su ideje strasti kažu da uživaju. Da je to užitak. ali ti saburaš na tome. Zato što znaš da gospodar Svjetova to zabranio. I treća vrsta sabura jeste sabur na Allahovim odredbama. Kada te zadesim u Sibet, ne da će to je jedna vrsta sabra. I to su tri vrste sabura. Zbog toga bima sabertum, zbog toga će te ući u džennet, vječnu kuću. I to će biti pozdrav Meleka da ti ukaže da nisi džaba saburom. Da nisi džaba bio strpljev, da nisi džaba ostavljao to sve. Nadajući se da ćete te bare tebara uvesti na gledatevom velikom nagradom, a to je džennet. <coughs> Zatim gospodar svjetova kaže وقال لهم حزنتها سلامون عليكم تبتم فادخلوها خالدين Radosna vijest koga čuvara dženneta, oni će kazati, oni koji ulaze u džennet neke selam na vam, znači selam od Allaha vama, mir, sigurnost i spas, Uđite u njega, je ovo je radosna vijest gdje mereci, čuvari, dženeta će ti kazati da ulaziš u vječnost. Uđite znači i vječno budite to. Kako odpočinju sa selamom? Dolazi sigurnost, pasti, milost gospodara sveta o tom trenutku da te uvodi dozvoljavati da uđeš u dženet gdje ćeš boraviti vječnost gdje ćeš bravati dješnju. Molimo da nas učni od njih. Četvrti plus poznaje ovog velikog Allahovog Tebarek i Vatana imena jeste da ovaj selamet znači čistota srca. Da srce svoje pročistiš i da ga očistiš. Jer onaj koji pročisti i očisti svoje srce, od čega? Od šubhi, sumnjivih stvari da očisti i pročisti svoje srce, da ostrani od njega svaku vrstu nifaka, licemirstva, kufra, širka, da ga popuni samo obožavanjem vjerom Allaha te barakeva ta'ala, jer onaj koji dođe sa takvim srcem, znači sa tom vrstom srca koje je čisto, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ila men et Allahe bi kalbin sarim, uspjeće i biće će sigura samo onaj ko, ko dođe kod Allaha ili pred Allaha sa čistim srcem, ko očisti takav će uspjet I ovdje ima znači značenje salam, da je sigurno srce samo ono koje se pročisti, koje se očisti, koje ostrani sve negativne i loše, loše osobine, znači od njega. Zatim peti plus poznanje ovog velikog Allahova, koje je tala imena, jeste da nam je naređeno da širimo salam. Na, znači to je narodba. Nema će zdravo i ostalo, nego naredba jeste da se širi selam. Taj pozdrav koji je jako potreban da se znači olje kod nas uvede jer je zapostavljen. Ibn Abbas radijallahu kaze: "Es-selam je jedno od Allahovih lijepih imena koje je spustio, spustio na zemlju." I povada što dali kaže: "Stoga ga širite međusobno. Stoga ga širite međusobno." A vrijedno selama je da vodi do kuće salama do kuće salama vrijednost salama je da vodi do kuće salama selam, to je znači kuća uživanja, spasa, rahat luka, gdje ovaj selam koji bude širio znači da dunja luku nazivao druge sa njim će biti uzrok da te uvedu u kuću, u kuću spasa Ode Ebu Hureri radijalanhu se prenosi da je poslanik sallahu alihi wasallame kazao La ted hurunel džannete hatta dupminu ولا تؤمنوا حتى تحابوا kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nećete nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali a nećete vjerovati dok se ne budete volili pa kaže poslanik u nastavku evalla edullukum ala shay'in in fa'altumu tuhabbtum zanajali tadamu kaže na ovu stvar ako budete činili da ćete se voliti znači međusobno pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem efshu nazivajte jedni drugima selam, efšu, ovo je naredba, imperativ, od glagola, znači efšu selam ebejniku. Širite selam međusobno, nazivajte jedni drugima selam. Uvijete ovaj na početku. La ted hurunel dženne, nećete ući u dženne dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete volili a nećete, znači znači da ne da se uputi na stvar koju budete činili, volit se, nazivajte Selam. Pogledajte, znači koliko je veliko, koliko je znači velika stvar da čovjek nazove Selam, da živi taj Selam, da voli taj Selam, da ga naziva drugima. Da je sebe bulasko u džernet, sebe naše međusobne ljubavi, i zato je znak našeg razilaženja, okretanje glave znači kada se Selam naziva. Bježiš, ne znači da vidiš brata, ne znači da ga poselamiš. Od čega bježiš? Vižiš sam ose, vižiš što spasa koji te vodi znači večnu kuću. I zato je uvijek bolji onaj koji nazove selama, od druga koji prima taj selam. Ima veću nagradu, ima veću nagradu velik selam rahmetova. U komentaru ovog hadisa koji je spokal, imam neve kaže u hadisu je veliki postaj na širenje selama O ja znači, velike posticaj na širenje Selama. Njega treba da nazivaš i onome koga znaš i onome koga ne znaš. Koliko danas mi nazivamo Selama onima koje, koje poznajemo, jako malo. A tek, znači, koliko je nazivamo Selama onima koje ne poznamo. Pogledajte, znači, namaz bilo koji kada se kanja kada se dolazi u džami, kada se izlazi posle džami ili posle džume, kada je mnogo veći broj, ko, koliko znači ko kome naziva naziva selam uvijek sve neke obaveze poslovi gdje bježiš izbjegavaš a u stvari nekupiš ti se svađe koji će ti biti uzrok ili sebe Uspjeha, uspjeha na ahiretu. Pa kaže, selam je prvi razlog za međusobno spajanje. Što znači, ko želi da se srca zbliže, da se zapovi u jedine, počinje od selama, Habibija. Od selama se počinje. Bez selama ne možemo postojeno pričati kako pojediniti, kako zbliži nam za srca naše tabora tabore, naše razilaženje. Od selama, Habibija, prijeđi i selami se. To je prva stvar. Prva stvar, a ne da izbjegavaš ilogilonot, ilog, na da opravdavaš to sa nekim svojstveni znači sebi načinima, neha habibi, nego počinješ naoko kako te sa Allaho, je poslani sa Allahu alejhi veselam je podučio, a to je efshu selam da širiš, da nazivaš drugima selam. Pa kaže, selam je prvi razlog za međusobno spajanje, on je ključ za međusobnu ljubav. Ključ, ha bibi, ključ uspjeha za međusobnu ljubav je selam. Pa kaže dalje, u njegovom širenju krije se mogućnost međusobnog muslimanskog povezivanja i spajanja. Ovo što nam nedostaje, taj selam, pa zato nam je ovakva situacija kakva jeste. I kod političara i kod svi. Jel? Ko, ko naziva selam? A, biji, znači, prva stvar, prva stvar koja vodi u uspjehu je ovaj selam. Zatim kaže, u njemu je isticanje i odlika na drugim narodima. A mi smo se poistovjetli sa drugim narodima, ne ističemo se ni sa čim, znači iznad drugih naroda. A ovo je odlika, da se razlikuješ od drugih naroda po selamu. Pa zatim kaže, znači drugim je vjerama, sa svim onim što u sebi nosi, od duhovne vrijednosti i poštivanja, časti mu se vano. A Bibi, kad te ja upatim, kaže selam alijeku, ja te znači poštijem, cijenim i ti to osjetiš. Čim ja okrijem glavom, ja sam udaril tebi na čast. Ja te zapostavljam, jel? idem, okrećujem se drugom, kada je selam, ti ostane kao po strani. Osim ako imaš izuzetak, opravdan razlog, žuri, zaista pa nisu u stanju, i to opet ko budeš imao nekad vremena, kažeš, brate, hvala, ja nisam mogao, onda ne bih pogrešao, shvatio zbog čega ga izbjegavaš, kao znači danas je vrijeme fitne kod nas, velika je fitna. Znači u Safojima, oni koji zaista žele da žele pokorajano i sunnetu, da se približe gospodaru svijetu, fitna je velika zbog ovog izbjegavanja selama povratak, pravoj uput i meneđu Poslanika sallahu alihi wasallam da odpočinješ taj selam, da nazivaš selam mako bio. Znači, s druge strane, od muslima, makar se ti razliku, oni u nekim shvatajima, razumijevanjima, selam se mora, znači, to je onaj svega ovoga što o čemu mi govorimo. O selama se počinje. Zatim kaže Poslanik sallahu alihi wasallam ko kod sebe objedini tri stvari, upotpunio je svoj iman, tri stvari. Ko objedini, ko, kod koga se nađu te tri stvari, upotpunio je svoj iman, ko želi da potpuni svoj iman, neka pogledaj dio od ove tri stvari. Kaže, prva stvar jeste umjerenost. Da si umjerena Biblija, ne pretjeruješ. Da si umjeren u slijeđenju poslanika s.a.w. u svim stvarima. Zatim kaže, nazivanje selama ljudima. Se umjeren da naziva Selam drugima. To je druga stvar i treća kaže ispunjavanje zakletvi. koliko se danas ljudi zaklinju u radiću Allahham i ovo ono i popjeggnije znači pronevjeri iznevjei svoje svoje zakletve. Oveje tri stvari kod koga se nađu kaže poslan se Allahu ali ljeh Snevo potpunju iman, as pogoda i uppitaje se zaloga koji izbjegava da naziva Selam. Gde je on svog potpunog imana? Gde je on potpunog, znači, steđena poslanika sallahu alihi wa sallam? Daleko, makoliko tvrdio da sedi poslanika sallahu alihi wa sallame, ako izbjegava da naziva selam drugima, nije na menheđu poslanika sallahu alihi wa sallam. Nije na menheđu poslanika sallahu alihi wa sallam. Poslanik je uvijek išao i prvi nazivao selam. I ashabi isto tako se trudili, ko će prije drugima nazvati selam? Ma šta brat radio, ma koliko znači bio kasir u izvršavanju, sprovođenju lahvite bareko je tala naredbi, prema drugima ti se potrudi da mu nazoveš selam. da porazgovaraš, da pokušaš mu pojazda, pokušaš ga na taj način pridobiti, da pitaš gdje si, šta si, kako si, kakav je tvoj halu, porodci, moglo ti pomoć na bilo koji način. Todi je prvi, znači, prva stepenica da priđeš njegovom srcu. Anako iz daljine sa daljinskim da se pozdravljaš neće taj, nikada o toj vidjeti herak, nećeš ti osjetiti ga, neku vrstu upte. Mm. O Sanih sallahu alihi wa kaže El muslimu men selim el muslimun mili sanih i vajedi. Zaista je pravi istinski musliman onaj od čijeg od čijeg su, znači, jezika i ruku miri drugi muslimani. Irodosvene hadis. To je pravi musliman koji ne vrijeđa, ne udara, ne proziva, znači, braću se male ne pričamo drugim kategoriji, braću se male znači, niti ih vrijeđaš riječima, niti dižeš ruku nad njim, to ti je zabranjeno, gosbu samo odbrani, i ta ti je, znači, još bolje da pobegneš, koliko gos mogućati da izbegneš sukob, konflikt, Alako ako si prinuđen da se braniš bransa, ali nisi, znači, pokušaj pobjeći, i to je još bolje. Jedan od učenjaka je sjedio i slušao je drugo kako gibeti drugog muslimana, priča, prenosi znači od njemu ruže stvari, pa kaže izvini, da li si, kaže, ove godine se borio na lahom kupu, da se si bio u džihadu ove godine, kaže nisam, pa kaže kako su od tebe mili neprijatelji islama, a nije, kaže, mira od tebe muslima, kako ga je podučio na lijep način. Tvar koja proizilazi iz poznajivog Allahovog Tebare Kvetala imena es-salam jeste da je zabrajeno kazati es-salamu ala Allah, neke es na Allahom. Znači to je zabrajeno, zbog čega? Zbog predaja koje znači, se prenosuje od Abdullaha ibn Mesuda, radijallahanuh, gdje kaže da su planjali zaposlanikom, sallallahu alihi vseleme, pa su neki od njih kazali es-salamu ala Allah pa je poslanih sallallahu alejhi ve selleme znači ukorio i zabranio i kazao zaista je Allah es selam znači zaista Allah es selam ali recite et tahiyatu lillahi ves salawatu vet tayyibat pa je podučio znači et kako će ga izgovarati kako će ga učiti bek da vid znači majde ibrahimova kada je pokušao pojasniti zbog čega je poslanih sallallahu alejhi ve sellemu ukorio znači ashab da kaju as selam ala allah neke selam na Allaha Zbog čega? Zbog toga što je Allah On je znači, mir, on je izvor znači, svakog smiraja, od njega dolazi mir. I ne može se znači taj mir vratiti na, na Allah jer od njega dolazi. I zato je znači, jedno od Allahovih imena Es Selam koje je specifično i posebno samo za Allah Es Salaam, kako Imam Kurdu mi kaže, i nije dozvoljeno, nije dozvoljeno da se stvorenja nazivaju tim imenom, jer, kaže, spada pod ona imena koja su strogo zabranja poput Allah ar rahman, al hudus i ona koja smo mi spominjali koja ćemo spominjati tako da u narednim predavanjima. U predaju danes radijallahu kada je Allah tebare kvitalan poslalo od Džibriila da prenese selam na Hatiđu radijallahu anha. Znači, kada je došao i kada je prenio da je selam i gospodar svjetova iznad sedam, znači nebesa iznad arša pogledajte kako je radijallahu odgovorila i nije pogriješila kao što se pogriješila shabu. Nije pogriješila. Što učenjaci kažu da se odje ukazuje na veliki fik razumijenje vjere koje je postavila majka vjernika. Pa kaže kada je prenio salam, kaže ona odgovorila. Inna Allahe huva salam. Zaista je Allah on, subhanu wa ta'ala, as-salam. Wa ala Jibril as-salam. Wa alike ya Rasulullahi as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaista je Allah selam, od njega dolazi selam. I neke selam na koga? Na Žibrila, neke, neke selam i Allaha i na Žibri, i na tebe, Allaho posliješ. Neko zaista je Allah selam, od njega dolazi selam, od njega se spušta selam i, i neke selam na Žibrila i na tebe, neke selam milost Allahova tebareke vata'ana. Tako da vidimo, znači, iz, iz, iz uh, kazanog da nije dozvoljeno da se selam naziva i da se oslovao bilo ko sa timenom osim Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dok ime Sulejman i Salman su dozvoljena se nadjevaju drugima zbog toga što gospodar Svjetova kaže innahu min, min Suleiman, zaista on dolazi od Suleimena, znači kada se govori za pismo, što je jasno ukaze da je dozvoljeno, mada ima korijen isti, isti korijen. Ali ova imena su dozvoljena jer nije nije dozvoljeno da se nadjeva. Molim Allah Tebare koja je tava da nauči da se okoristimo od onoga što smo čuli, da, nam, da nas učini da koji će nas slijeti vječnu kuću, selam, da nas nadahne da činimo dobra djela sa kojima je On Subhan Ovatara zadovoljan, da naša srca, srca pročisti i ostani sve nougodnosti, sve loše osobine, da nas učini da je On Subhan Ovatara zadovoljan da smo mi na ahire, to je posebno kada budemo napuštali ovaj dunjal ka njemu, Dara su vede nas, naše rottirje su muslimane, do jedi naše safhove. Safhove su muslimane, subhanikallahu hamdik, ashadu, la ilah ilah, ente stakurika, duha togurika.